Castelul Pista 32 2 Desigur că n-ar fi cedat-o pe Pepi în schimb, atâta vreme cât era acolo și avea succes prin prezență, dar majoritatea domnilor sunt oameni în vârstă, greoi în și până se obișnuiesc cu o nouă chelnăriță, mai trec câteva zile, oricât de avantajoasă ar fi schimbarea. Fără voia lor, le trebuie câteva zile, poate că cinci, dar patru nu ajung. Așa că Pepi mai conta în tuturor calităților, ca fiind provizorie. Și apoi, nenorocirea, poate cea mai mare. În aceste patru zile, Clam nu coboruse în sală, deși în primele două era în sat. Dacă ar fi venit, Pepi ar fi trecut un fel de probă decisivă, o probă de care de altfel nu se temea, de care mai degrabă se bucura. N-ar fi devenit iubita lui Clam. Astea sunt lucruri de care mai bine să nu te atingi prin cuvinte și nici n-ar fi pretins că este, dar s-ar fi priceput să așeze berea pe masă cel puțin la fel de drăgălaș ca Frida, ar fi salutat amabil, fără felul băgăreț al Fridei și s ar fi luat rămas bun la fel de amabil și în măsura în care clam caută într-adevăr uneori ceva în ochii unei fete, ar fi găsit acel ceva pe deplin în ochii lui Pepi. Dar de ce n-a coborât din întâmplare? Așa crezuse pe Pipe atunci. În primele două zile îl așteptase din clipă în clipă și noaptea îl așteptase. Se gândea mereu. Acuși vine și alerga tot timpul de colo până colo, fără alt motiv decât neliniștea așteptării și dorința de alzăria cea din tâi când va intra. Decepția continuă o mult de tot. Poate din cauza asta n-a avut randamentul pe care altfel l-ar fi putut avea. Cum avea un moment liber, se furișea pe coridorul de la etaj, interzis personalului de serviciu și acolo se pitea într-o firidă și aștepta. de al veni clam acum, se gândea atunci, de-aș putea să-l scot pe domnul ăsta din camera sa și să-l duc în brațe în sala de mese. Sub povara asta nu m-aș prăbuși, cât ar fi de mare, dar nu venea. E atâta liniște pe coridorul acela, nici nu-ți poți închipui dacă n-ai fost acolo. E atâta liniște că nu o poți suporta multă vreme. Tăcerea te gonește. Dar încearcă iar și iar. De zece ori o luase la fugă, de zece ori urcase din nou. N-avea niciun rost. Dacă clan voia să vină, va veni și dacă nu voia, n-avea cum să-l ademenească Pepi, chiar dacă s-ar fi sufocat de palpitații în firida aceea. N-avea niciun rost. Dacă nu venea, totul era lipsit de rost. Și nu a venit." Astăzi, Pepi știe de ce n-a venit Clam. Frida s-ar fi delectat grozav dacă ar fi putut să o vadă pe Pepi în coridorul de la etaj, în firidă, cu mâinile apăsate pe inimă. Clam nu coborâse pentru că nu lăsase Frida. Nu obținuse asta prin simple rugăminți. Rugămințile Fridei nu ajung până la Clam. Dar această păienjeniță are relații de care nu știe nimeni. Dacă Pepi spune ceva unui mușteriu, o spune deschis... Pot să audă și cei de la mesele vecine. Frida n-are nimic de spus. Așează paharul de bere pe masă și pleacă. Numai juponul ei de mătase, singurul lucru pe care cheltuiește bani, foșnește. Dar dacă spune și ea odată ceva, nu spune deschis. Îi șoptește mușteriului la ureche, se apleacă spre el, în așa fel ca la mesele vecine, lumea să tragă cu urechea. Ce spune e probabil neimportant, dar nu totdeauna. Are relații, le întărește pe unele prin celelalte, și dacă majoritatea nu dubnică, căci cine se sinchisește mereu de frida, tot rămâne câte una trainică. Aceste relații, Frida a început să se le exploateze acum, ca îi lăsa toată libertatea să o facă. În loc să stea lângă ea și să o păzească, ardea de pe acasă, umblă prin sat, are întrevederi pe aici pe colo, ia aten la toate, numai la ce face Frida nu. Și, ca să-i lase și mai multă libertate, se mută din hanul podului în școala pustie. Frumos început pentru o lună de miere. Mă rog, Pepi e ultima care i-ar face reproșuri, din pricină că n-a suportat să stea mereu cu Frida. Nu poți să o suporți mereu pe Frida. Dar atunci, de ce n-a părăsit-o de tot? De ce s-a întors mereu la ea? De ce a dat impresia, prin peregrinările sale, că luptă pentru ea? Totul părea să indice că abia prin relațiile cu Frida își descoperise toată nimicnicia, că vrea să devină demn de ea, vrea să ajungă undeva sus, de aceea renunță pentru moment să fie împreună cu ea, cu gândul de a se despăgubi pe urmă în voie, pentru privațiunile suferite. Între timp, Frida nu pierde vremea, de la școală, spre care, desigur, el a îndemnat pe K. Observă curtea domnească, îl observă pe K. Are curieri excelenți la dispoziție, secundanții lui K, pe care acesta îi cedează ei cu totul. Lucru de neînțeles, chiar dacă îl cunoști pe K. Frida îi trimite pe la vechii ei prieteni ca să le mai amintească de existența ei, se plânge că e ținută prizonieră de un om cum e K, uneltește împotriva lui Pepi, vestește întoarcerea ei gravnică, cere ajutor, imploră să nu îi se divulge nimic lui Clam, Fiindcă acestea are nevoie de menajamente și, sub acest pretext, insistă să nu fie lăsat în niciun caz să coboare în sala Biltului. Lucrul pe care, față de unii, îl dă drept menajarea lui Clam, îl prezintă Biltasului ca un succes al ei. Îi atrage atenția asupra faptului că, de astă dată, Clam nu mai coboară. Cum să coboare când în sală îl servește o fată ca Pepi? Sigur, nu e vina Biltasului. Pepe era înlocuitoarea cea mai potrivită din câte se puteau găsi, dar nu e suficientă, nici măcar pentru câteva zile. Despre toată această activitate a Fridei, ca nu știe nimic. Când el nu e pe drumuri, șade nebănuind nimic la picioarele ei, în timp ce ea numără orele care o mai separă de Tejgea. Dar secundanții nu sunt utilizați numai în calitate de curieri. Ei mai servesc și la atâțarea geloziei lui ca la menținerea ei la temperatura vrută. Frida cunoaște secundanții de când era mică, n-au secrete unii față de alții, dar, în onoarea lui K, încep să se dorească, iar pentru ca se iubește pericolul, ca din asta, să se iște o mare dragoste. Și K face totul pe placul Fridei, chiar și lucrurile cele mai contradictorii de pildă. Acceptă ca secundanții să-l facă gelos, dar tolerează totuși ca tu trei să rămână la oaltă în timp ce el pleacă singur la drumurile lui. E aproape ca și cum el ar fi al treilea secundant al Fridei. Atunci Frida se hotărăște, pe baza observațiilor ei, să dea marea lovitură. Se decide să se întoarcă. Și e într-adevăr ceasul al 12-lea. E de admirat ce bine își dă seama și rata și cum folosește momentul. Intensitatea observației și puterea deciziei sunt la ei ată. Dacă ar poseda-o și Pepi, viața ei ar fi cu totul alta. De-ar fi rămas Frida încă vreo zi două la școală, n-ar mai fi putut-o izgoni pe Pepi, care ar fi fost definitivată, iubită de toți, cu destui bani câștigați între timp, pentru a completa al lucit îmbrăcămintea ei sărăcăcioasă, încă o zi două, și clam nu mai putea fi reținut în cameră, prin niciun fel de intrigi. Ar fi coborât în bit, ar fi băut, s-ar fi simțit bine, ar fi fost mulțumit de schimbare, în cazul în care ar fi remarcat măcar absența Fridei. Încă o zi, două, și Frida, cu tot scandalul ei, cu relațiile și secundanții ei cu tot, era uitată cu desăvârșire. Oare atunci s-ar fi agățat și mai tare de ca, și presupunând că e capabilă de așa ceva, ar fi început să-l iubească cu adevărat? Nu, n-ar fi fost așa fiindcă nici ca nu mai avea nevoie decât de o zi ca să se sature de ea, ca să-și dea seama în ce mod abject îl minte, cu totul, cu pretinsa ei frumusețe, cu pretinsa ei fidelitate și mai ales cu pretinsa a lui Clam. Încă o zi, nu mai mult, și ca o gonea din casă cu toată mașinația ei murdară cu secundanții, când te gândești că nici măcar ca nu mai avea nevoie decât de o zi. Și atunci, între aceste două pericole, când e pe punctul de a fi înghițită de mormânt, ca în naivitatea sa, îi mai lasă o potecă îngustă de scăpare, atunci fuge pur și simplu. Nimeni nu se aștepta să la asta, e împotriva firii. Deodată ea e cea care îl gonește pe ca, pe când acesta tot o mai iubește, tot o mai urmărește și cu ajutorul presiunilor prietenilor ei și al secundanților, îi apare bitașului ca o salvare, mult mai ademenitoare ca înainte, prin scandalul provocat, dorită, așa cum s-a dovedit și de cei mai suspuși și de cei mai umili, atrasă de cel umil doar pentru moment, respingându-l curând, așa cum se cuvine, și devenită inaccesibilă lui și tuturor, ca și înainte vreme. Numai că înainte lumea punea lucrurile la îndoială, pe drept cuvânt, pe când acum este convinsă. Se întoarce, deci, astfel birtașul ezită, aruncând o privire spre Pepi. S-o sacrifice, după ce a făcut față lucrurilor așa de bine? Dar vorbăria Fridei îl convinge, prea multe grăiesc pentru ea, mai ales că o să-l readucă pe clam în sala de bit. Așa stau lucrurile acum, în seara asta. Pepin nu o să aștepte până vine Frida ca să transforme preluarea din nou a ei într-un triumf. Casa de bani a și predat-o așa că poate pleca. Unul din paturile suprapuse, color jos, în camera fetelor, e gata pregătit pentru ea. Va fi primită de prietenele ei înlăcrimate, își va smulge rochea de pe trup, panglicile din păr și îi va îndesa totul într-un colț, unde vor fi bine ascunse, fără să-i amintească în mod inutil de vremuri care trebuie să rămână uitate. Apoi va lua găleata mare și mătura, va strânge din dinți și se va apuca de treabă. Deocamdată însă trebuie să-i mai povestească lui ca totul, ca să vadă clar, el, care fără ajutorul ei, nici acum nu și-ar da seama ce urât s-a purtat față de Pepi și ce nefericire a adus pe capul ei. Sigur că și el a fost doar o unealtă. Pepi îi prăvise, Suspina adânc și șterse câteva lacrimi din ochi și de pe obrași, apoi se uită la aca, dând din cap, de parcă ar fi vrut să spună că în fond nu e vorba de nenorocirea ei. O va suporta ea și n-are nevoie nici de consolare, nici de ajutor, cu atât mai puțin de la el, că în pofida vârstei ei fragede cunoaște viața, și nenorocirea ei nu e decât o confirmare a cunoștințelor dobândite că e vorba de ca lui voi să-i prezinte o imagine fidelă a situației, găsind chiar și acum, după spulberarea tuturor speranțelor ei, că e necesar să o facă. Ce imaginație feroce ai tu, Pepi!" zise ca. Nu-i deloc adevărat că ai descoperit toate lucrurile astea abia acum. Astea nu sunt decât vise aduse din camera voastră întunecată și strâmtă, a fetelor care sunt la locul lor acolo, pe când aici la aer, la birt, au o înfățișare ciudată. Cu astfel de idei nu puteai să răzbești aici, e clar. De n-ar fi decât rochia și coafura cu care te lauzi. Ele sunt înscociri, produse de întunericul și de paturile acelea din camera voastră. Acolo o par desigur, frumoase, aici însă toți râde ele pe ascuns, Sau fățiși. Și ce mai spui? Am fost doar o unealtă și am fost înșelat? Nu, dragă Pepi, am fost la fel de puțin folosit ca unealtă și la fel de puțin înșelat ca și tine. E drept că Frida m-a părăsit pentru moment sau, cum te exprimi tu, a fugit cu un secundant. Tu vezi un licăr de adevăr și e într-adevăr puțin probabil să mai devină soția mea dar e cu totul neadevărat că m-aș fi săturat de ea, sau că aș fi gonit-o chiar a doua zi, sau că m-aș elat, așa cum înșală în mod obișnuit o femeie pe un bărbat. Voi, cameristele, v-ați obișnuit să vă uitați prin gaura cheii. și de acolo vă vine felul ăsta de a gândi și de a atrage concluzii referitoare la totul, la fel de grandioase, pe cât de false, pornind de la un amănunt pe care l-ați văzut într-adevăr. Urmarea este că, în acest caz de pildă, eu știu mai puțin decât tine. Nu pot să explic nici pe departe, atât de exact ca tine, de ce m-a părăsit Frida. Explicația cea mai verosimilă, mi se pare, aceea pe care ai atins-o întreacât, dar n-ai adâncit-o, anume că am neglijat o Din păcate, e adevărat, am neglijat o dar asta și are cauzele speciale și nu e locul să le discutăm. Aș fi fericit dacă s-ar întoarce la mine, dar aș începe îndată să o neglijez din nou... Așa e. Cât stătea cu mine, eram tot timpul pe drumuri. Lucru de care tu râzi. Acum că a plecat, sunt aproape fără ocupație. Tânjesc chiar să fiu complet scutit de orice ocupație. N-ai cumva un sfat să-mi dai, Pepi?" Bam," îl zise Pepi, înviorându se deodată și apucându-l pe că de umeri. Amândoi am fost înșelați. Hai să rămânem împreună. Hai cu mine în camera, fetelor." Câtă vreme spui că am fost înșelați, nu mă pot înțelege cu tine. Pretinzi mereu că ai fost înșelată, fiindcă asta te flatează și te emoționează. Adevărul e însă că nu ești făcută pentru postul ăsta. Ce evidentă trebuie să fie lipsa ta de chemare, dacă până și eu, după părerea ta cel mai neștiutor, îmi dau seama de ea. Ești o fată bună, Pepi, dar nu e prea ușor să-ți dai seama de asta. Eu, de pildă, te-am considerat întâi nemiloasă și orgolioasă, dar nu ești, numai postul te-a zăpăcit, pentru că nu ești făcută pentru el. Nu vreau să spun că îl consider prea mare pentru tine. Nu e o situație extraordinară. Poate că e ceva mai de cinste decât cea dinainte, dacă te gândești bine, în ansamblu. Însă deosebirea dintre ele nu e mare. Mai degrabă se aseamănă într-atât încât l-ai putea confunda. Ba, s-ar putea susține că e de preferat să fii cameristă decât chelnăriță, fiindcă acolo ești mereu printre secretari, pe când aici, chiar dacă îi servești uneori pe superiorii secretarilor, trebuie să-ți dai o steneală și cu o lume foarte de jos, de pildă, ca mine. Eu nici n-am dreptul să stau în altă parte decât aici, în sală, și să fie oare o mare onoare să ai de-a face cu mine? Numai ție ți se pare așa și poate că ai și motive să o crezi. Dar tocmai din plicina asta nu corespunzi. E un post ca oricare altul, pentru tine însă e raiul. De aceea le faci pe toate cu un zel exagerat. Te dichisești așa cum se dichisesc, după părerea ta îngerii, dar în realitate ei sunt altfel. Tremuri să nu-ți pierzi postul, te crezi mereu persecutată. Cauți mereu să-i câștigi, prin prea mare amabilitate, pe cei care, după părerea ta, te-ar putea sprijini. Îi deranjezi, însă, astfel și îi îndepărtezi, căci la birt vor să aibă pace, nu să adauge la grijile lor și grijile chelnerițelor. E prea posibil ca după plecarea Fridei, niciunul dintre înalții oaspeți să nu fi remarcat evenimentul. Astăzi însă știu de el și, într-adevăr, le e dor de Frida, fiindcă Frida le învârtea pe toate mai altfel. O fi acum o fi și o fi apreciat ea oricum postul ăsta. Dar era experimentată în serviciu, era calmă și stăpânită. Tu singură ai subliniat-o, fără însă să profiți de exemplul ei. Ai observat vreodată ce privire avea? Nu era privirea unei chelnerițe, era mai degrabă o privire de stăpână. vedea pe toate și pe fiecare în parte, și privirea pe care o mai păstra pentru fiecare avea destulă putere ca să-l supună. Ce contează că era cam slabă, poate, cam înaintată în vârstă că-ți puteai imagina un păr mai curat decât al ei. Astea sunt mărunțișuri în comparație cu ce avea al ei, și cel pe care l-ar deranja asemenea lipsuri, ar dovedi doar că îi lipsește simțul pentru altceva mai mare. Acest reproș nu îi se poate face desigur lui Clam. E doar punctul de vedere greșit al unei fete tinere, fără experiență, și acest fel de a vedea te împiedică să crezi în dragostea lui Clam pentru Frida. Clam se pare, pe drept cuvânt, inaccesibil. De aceea crezi că nici Frida nu s-a putut apropia de el. te -nșeli. Eu m-aș încrede în această privință, în spusele Fridei, chiar dacă n-aș avea dovezi sigure. Pe cât de necrezut ți se pare și pe cât de puțin poți acorda acest fapt, cu imaginea pe care o ai despre lume și funcționărime și noblețe și efectul frumuseții femei, e totuși adevărat. Așa cum ședem noi aici, la oaltă, și eu iau mâna ta între mâinile mele, așa au stat probabil și Clam și Frida, unul lângă altul, ca și cum ar fi lucrul cel mai firesc din lume. Iar el cobora în sală de bunăvoie, ba chiar în grabă, nimeni nu-l pândea pe coridor și nu-și neglija munca obișnuită. Clam trebuie să se ostenească singur să vină și greșelile de gust în îmbrăcămintea Fridei, de care tu te-ai îngrozit, nu-l deranjau. Nu vrei să o crezi și nu-ți dai seama cum te dezvălui prin asta, cum îți arăți lipsa de experiență tocmai prin asta. Până și eu, o ființă care naște nimic despre legătura dintre ea și clam, trebuie să-și dea seama, după felul ei de a fi, că a fost formată de cineva mai de seamă decât mine și decât tine și decât toată populația satului și că se întreținea într-un fel care depășa cu mult glumele uzuale dintre mușterii și chelnerițe, glume ce par a fi scopul vieții tale. Dar te nedreptățesc. Tu cunoști prea bine calitățile Fridei. Îi știi spiritul de observație, forța de decizie, influența pe care o are asupra oamenilor. Numai că interpretezi totul greșit. Crezi de sigur că le folosește pe toate în mod egoist, atât în avantajul ei, cât și în rău, chiar ca arme împotriva ta. Nu, Pepi, chiar dacă ar avea asemenea săgeți, nu ar putea trage cu ele de la o distanță așa de mică Egoistă? Mai degrabă s-ar putea spune că sacrificând tot ce avea și tot ce putea spera Ne-a dat ocazia mie și ție să ne afirmăm în situații mai înalte Dar că amândoi am decepționat-o și o de-a dreptul să se întoarcă aici Nu știu dacă este așa, nu sunt cu totul lămurit în ce fel m-am făcut vinovat Numai când mă compar cu tine am impresia că amândoi ne-am străduit într-un fel prea gălăgios, prea copilăresc, prea naiv să obținem ceva ce poate fi obținut mult mai ușor, prin liniștea și impasibilitatea Fridei, decât prin plânsete, zbateri, ughearele și dinții, așa cum un copil poate să tragă de fața de masă, dar nu câștigă nimic, decât să dea jos toată minunăția, făcând-o inaccesibilă pentru totdeauna. Nu știu dacă e chiar așa, dar știu că e mai degrabă așa decât cum spui tu. Ei da, îl zise Pepi, tu ești îndrăgostit de Frida pentru că te-a părăsit. Nu e greu să fii îndrăgostit de ea când e plecată. Dar fie cum vrei tu, n-ai decât să ai dreptate în tot ce spui, până și faptul că mă face ridiculă. De ce vrei să te apuci însă acum? Frida te-a părăsit, nici explicația mea, nici a ta nu-ți dă speranța că se va întoarce la tine. Și chiar dacă s-ar întoarce, în răstim trebuie să stai undeva, e frig. Și n-ai nici ocupație, nici cămin. Vino la noi, prietenele mele o să-ți placă. O să te facem să te simți bine la noi, ai să ne ajuți la treabă. Pentru noi, fetele, e greu când suntem singure. Așa nu o să fim numai noi înde noi și noaptea nu o să mai tremurăm de frică. Vino la noi și prietenele mele o cunosc pe Frida. O să-ți povestim despre ea până o să te saturi. Ei, hai, vino. Avem și poze de ale Fridei și o să ți le arătăm. Sunt de pe vremea când Frida era mai modestă. Abia ai s-o recunoști. Cel mult după ochi, fiindcă avea de pe atunci privirea pânditoare. Hai, spune, vii. Dar oare e permis? Abia ieri a fost scandal mare, fiindcă m-au prins pe coridorul vostru. Pentru că ai fost prins, dar dacă stai la noi, n să te prindă. Nimeni o să știe de tine, numai noi trei. Oh, ce vesel va fi! De pe acum, viața de acolo mi se pare mai suportabilă decât a din auri. Acum mi se pare că poate nu pierde așa de mult plecând de aici. Ascultă, nici chiar în trei ani nu ne-am plictisit. Că doar trebuie să-ți îndulcești viața. Ne-o fac ei destul de amară încă din tinerețe. Așa că suntem foarte unite, trăim la oaltă, cât se poate de frumos. Mai ales Henrietta o să-ți placă, dar și Emilia." Le-am povestit eu despre tine. Acolo, poveștile de genul ăsta se ascultă fără să fie crezute, ca și cum în fond nimic nu s-ar putea petrece în afara camerei aceleia. Acolo e cald și strâmt, dar o să ne strângem mai tare. Nu, deși suntem tot timpul la oaltă, nu ne-am plictisit unele de altele. Din potrivă, când mă gândesc la prietenele mele, aproape că îmi pare bine că mă întorc la ele. De ce să ajung numai eu mai sus?" Tocmai asta ne-a unit că toate trei aveam perspectivele de viitor la fel de nule, iar eu am străpuns totuși bariera și eram separată de ele. Firește că nu le uitasem. Grija mea principală era să născocesc ce aș putea face în interesul lor. Propria mea situație era încă nesigură, nici măcar nu-mi dădeam seama cât de nesigură. Și totuși am și vorbit cu Bitașul despre Henrieta și Emilia. În privința Henrietei nu se arătase intratabil. În legătură cu Emilia însă, care e mult mai în vârstă decât noi, e cam de vârsta Fridei, nu mi-a dat nicio speranță. Dar gândește-te, ele nici nu doresc să plece de acolo. Știu că duc o viață mizerabilă, dar s-au resemnat, bune cum sunt, și cred că lacrimile vărsate când ne-am luat rămas bun, erau mai mult, fiindcă eram silită să părăsesc o daia noastră comună și să ies în frig. No, tot ce e afară, ni se pare prea rece. Și să mă zbat între oameni străini și mari, în sările străine și mari, cu niciun alt scop decât acela de a-mi câștiga existența, lucru pe care îi zbutisem să-l fac și acolo, gospodărindu-ne în comun. Probabil că nu o să se mire văzând că mă întorc și o să plângă puțin, lamentându-se din pricina destinului meu, numai ca să-mi facă un hatâr. Dar pe urmă o să te zărească și o să-și dea seama că a fost spre bine că plecasem. O să le bucure să avem un bărbat ca să ne ajute și să ne apere și o să fie grozav de încântate că totul trebuie să fie ținut secret și că prin acest secret vom fi și mai strâns legate între noi. Vino, te rog, vino la noi. Nu rezultă din asta nicio obligație pentru tine. N-ai să fi legat de camera noastră pentru totdeauna cum suntem noi. De cum se împrimăvărează și nu o să-ți mai placă la noi, poți să pleci dacă găsești un alt refugiu. În orice caz însă, trebuie să păstrezi secretul și atunci nu cumva să ne trădezi, căci s-ar isprăvi cu statul nostru la curtea domnească. Și în afară de asta, o să trebuiască firește să fii prudent când stai la noi, să nu te arăți nicăieri pe unde am considerat noi că e periculos și, în general, să asculți desfaturile noastre. Acesta e singurul lucru la care ești obligat și de asta trebuie să-ți pese ca și nouă. Încolo însă ești perfect liber, Munca pe care o să-ți o distribuim va fi foarte ușoară. Nu-ți fie teamă. Va să zică, vi, Cât mai e până în primăvară? Întrebă K. Până în primăvară? Repetă Pepi. Iarna e lungă la noi. Foarte lungă și monotonă. Noi, acolo jos, nu ne plângem de asta. Suntem la adăpost de iarnă. Și odată și odată vine și primăvara și vara. Își au ele timpul lor. Dar, în amintire... Primăvara și vara mi se par acum așa de scurte, de parcă abia ar ține mai mult de două zile și chiar în acele zile și în cele mai frumoase, tot mai linge uneori. Deodată ușa se deschise. Pe pitresării, prea uitase de birt, dar nu era Frida, ci birtășița. Se arătă mirată găsindu-l pe ca, încă pe aici. Ca se scuză, spunând că o așteptase și îi mulțumi cu ocazia asta pentru că îi permisese să petreacă noaptea aici. și nu înțelegea de ce o așteptase. Ca îi spuse de impresia pe care o abusese, că dânsa vrea să mai vorbească cu el, se scuză pentru cazul că ar fi fost o eroare și adăugă că, de altfel, trebuie să plece acum. Părăsise pentru prea multă vreme școala, unde, în definitiv, era angajat ca servitor, numai convocarea de ieri era de vină pentru toate, el, având prea puțină experiență în treburi din astea, dar nu se va mai întâmpla niciodată să-i facă doamnei birtășițe alte neplăceri ca acelea de ieri. Apoi făcu o plecăciune, gata să plece. Birtășița se uită la el cu o privire visătoare. Această privire îl reținu pe ca mai mult decât ar fi vrut. Apoi, un vac zâmbet frutură pe buzele ei și nu mai văzând figura mirată a lui Ka, se trezi oarecum din visare. Era ca și cum ar fi așteptat un răspuns la zâmbetul ei și acum, neprimindul s-ar fi trezit. Mi se pare că ieri ai avut neobrăzarea să spui ceva despre rochea mea. Ca nu-și amintea. Nu-ți amintești? La o brăsnicie se adaugă acum la Ca se scuză, invocând oboseala sa de ieri. Se prea putea să fi spus ceva necugetat, dar într-adevăr nu-și amintește. Și ce ar fi putut spune oare despre rochia birtășiței? Că e așa de frumoasă cum nu mai văzuse alta. În orice caz, cum nu mai văzuse la altă birtășiță în timpul lucrului. Lasă observațiile astea," zise birtășița precipitat. N-ai de ce să te sinchisești de rochile mele. Ți-o interzic odată pentru totdeauna." Ca se mai înclină odată și se duse spre ușe. Ce înseamnă asta?" strigă birtășița după el. Că n-ai mai văzut o birtășiță lucrând în astfel de rochii? Ce o asemenea remarci? E ceva fără sens. Ce vrei să spui cu asta? Ca se întoarce și o rugă să nu se enerveze. Firește că observația sa n-avea niciun sens. De fapt, el nu se pricepe la rochii. În situația lui, orice rochie necârpită și curată îi se pare luxoasă. Se mirase doar văzând-o ca apare acolo în coridor, noaptea, Printre toți bărbații abia îmbrăcați într-o rochie de seară așa de frumoasă. Atât. Eh, în sfârșit, pari să-ți amintești totuși de observația ta de ieri. Și o mai completezi cu prostii. Că nu te pricep la ochii, e prea adevărat. Dar atunci încetează să mai judeci. Te rog cu toată seriozitatea ce e o rochie luxoasă sau o rochie de seară nepotrivită și așa mai departe. De altfel, aici parcă o trec cu un fior. Să nu te mai ocupi de rochile mele, ai auzit? Când cadă dui iar să plece fără o vorbă, continuă. De unde ți-ai luat tu cunoștințele despre rochi? Ca dădu din numeri și zise că n-are niciun fel de cunoștințe despre ele. Nai, ai zise birtășița, dar nici să n-ai pretenția că ai. Vină cu mine în birou, am să-ți arăt ceva și după aceea o să te lași sper de obrăznicii. O luă înainte și ieși pe ușe. Pepi se apropie iute de K și, sub pretext care ceva de încasat de la el, se înțeleseră numai decât. Nu era greu, fiindcă și el cunoștea curtea, ca Pepi să-l aștepte pe după o portiță ce se afla lângă intrarea din strada laterală. Acolo avea să-l pândească timp de o oră, urmând să-i deschidă când se va anunța, bătând de trei ori în portiță. Biroul bitului se afla în fața sălii de mese, avei de traversat doar culoarul. Birtășița aprinsese lumina și îl aștepta nerăbdătoare, dar fură deranjați. Gersteker așteptase în coridor și voia să vorbească cu K. Nu era ușor să scap de el, dar Birtășița îl ajută pe K și îl certă pe Gersteker pentru insistența sa. Dar unde se duce? Unde se duce?" îl mai auziră pe Gersteker strigând după ce se închisese ușa și vorbele lui erau însoțite de zgomotul urât al tusei și al suspinelor sale. Era o încăpere mică, supraîncălzită. De-a lungul pereților ce formau laturile mai înguste, se afla un pupitru înalt și o casă de fier lângă pereții mai lungi, un dulap și un divan. Dulapul ocupa mai mult spațiu decât toate. Nu numai că era lung, cât tot peretele. Și prin adâncimea lui reducea mult spațiul din cameră. Era nevoie de trei uși glisante ca să poată fi deschis complet. Birtășița arătă spre divan ca sem să-i aloc, iar ea se așeză pe scaunul turnant din fața biroului. N-ai învățat cumva meseria de croitor? întrebă Birtășița. Nu, niciodată, zise ca. Și ce ești în fond? întrebă Birtășița. Arpentor. Ce-i aia de fapt? Ca îi explică ceea ce o făcu să caște. Nu spui adevărul. De ce nu spui adevărul? Nici tu nu spui adevărul. Eu? Se vede că iar încep cu obrăsniciile. Și dacă nu-l spun, crezi că trebuie să mă justific față de tine? Și în ce privință nu spun adevărul? Nu ești numai birtășiță, așa cum pretinzi. Iată te uită, faci niște descoperiri, dar ce mai sunt? Iar ai luat-o rasna cu obrăsniciile tale. Nu știu ce mai ești. Văd însă că ești birtașe și că pe lângă asta... Porți rochii care nu se potrivesc cu birtășițe. Și cum nu mai poartă nimeni aici în sat, după câte te știu. De, acum ajungem la ce ai de spus în fond. Nu ești în stare să o ascunzi. Poate că nici nu ești obraznic. Ești doar ca un copil, care știe vreo prostie și pe care nu-l poți reține niciun chip să o spună. Eh, hai, vorbește. Ce au atât de deosebit rochile mele? Ai să te superi dacă-ți spun... Ba nu, am să râd, că o să fie o pălăvrăgeală copilăroasă. Deci cum sunt rochile? Vrei să o știi? Bine. Sunt dintr-un material bun, de preț, dar sunt învechite, supraîncărcate, uneori prea lucrate, uzate și nu se potrivesc nici cu vârsta, nici cu statura, nici cu situația ta. Mi-au sărit în ochi numai decât, de când te-am văzut pentru prima oară, cam acum o săptămână aici, pe culoar. Ei, ia te deci... Sunt învechite, supraîncărcate și mai cum încă, Și de unde le știi pe toate astea? Le văd, pentru asta nu e nevoie de vreo învățătură. Vezi, pur și simplu, nu e nevoie să te instruiești, știi ce pretinde moda. Atunci ai să devi devii indispensabil că am o slăbiciune pentru rochii frumoase. Și ce zici dacă îți spun că acest dulap e plin de rochii? la o parte ușile glisante și se văzură rochile strânse una lângă alta, îndesate pe toată lățimea dulapului. Erau mai mult închise la culoare, cenușii, cafenii, negre, toate agățate cu grijă și întinse bine. Iată rochile mele învechite toate, supraîncărcate cum le găsești tu, dar astea se numai acelea care n-au loc sus în camera mea. Acolo mai am două dulapuri pline, două dulapuri aproape la fel de mari ca ăsta. Te miri? Nu, m-am așteptat la așa ceva. Ți-am spus doar că nu ești numai birtășiță, ai și alte scopuri în viață. Am numai scopul să mă îmbrac frumos, iar tu ori ești un unătărău, ori un copil, ori un om foarte rău și periculos. Du-te, hai, pleacă acum! era un culoar și Gerstecker îl apucase bine de mânecă, ținându strâns, când birtășița strigă după el. Mâine primesc o rochie nouă, poate că o să trimi te cheme. Ați ascultat romanul Castelul, de Franz Kafka. A citit Elena Petrescu. Februarie 1990.